142. Yoga. Concentrarea asupra unui singur obiect. Primele referințe precise la tehnicile yoga apar în Brahmana și mai ales în Upanishade. Dar încă în Vedă este vorba de anumiți asceci și extatici care stăpânesc numeroase tehnici para-yogice și dispun de anumite puteri miraculoase. De vremea ce până destul de curând termenul yoga însemna orice tehnică ascetică și orice metodă de meditație, practici yoghice se întâlnesc aproape peste tot în India ca și în meditile brahmanice, precum și în cele budiste și jainiste. Dar paralel cu această yoga presistematică și panindiană se constituie treptat o yoga darsana, yoga clasică, așa cum a fost formulată mai târziu de către Patanjali în Yoga Sutra. Acest autor mărturisește că nu face în fond decât să culeagă și să publice tradițiile doctrinare și tehnice ale yogai. Despre Patanjali nu se știe mai nimic. Nu se știe nici măcar dacă a trăit în secolul al doilea, înaintea erei noastre, sau în secolul al treilea, sau chiar al cincilea era noastră. Între rețetele tehnice păstrate de tradiție, el a reținut pe acela pe care experiența seculară le verificase îndeajuns. În ce privește cadrele teoretice și fundamentarea metafizică pe care Patanjali le dă acestor practici, aportul său personal este minim. El nu face decât să reia în linii mari doctrina Samkhya, căreia îi rânduiește un teism destul de superficial. Yoga clasică începe acolo unde sfârșește Samkhya, căci Patanjali nu crede că cunoașterea metafizică ar putea ea singură să-l ducă pe om la eliberare. Cunoașterea nu face decât să pregătească terenul în vederea cuceririi libertății. Aceasta se obține prin intermediul unei tehnici ascetice și a unei metode de meditație. Patanjali definește astfel yoga. Citez, suprimarea stărilor de conștiință, închei citatul. Aceste stări de conștiință, cita vârti, se scrie k i t t a v r t t i sunt în număr nelimitat, dar ele intră în toate cele trei categorii corespunzând celor trei posibilități de experiențe. 1. Erorile și iluziile, visuri, halucinații, erori de percepții, confuzii, etc. 2. Totalitatea experiențelor psihologice normale, tot ce simte, percepe sau gândește cel ce nu practică yoga. Și 3. Experiențele parapsihologice, declanșate de tehnica yogică și accesibile de sigur numai inițiaților. Scopul urmărit de yoga lui Patanjali este abolirea primelor două categorii de experiențe zămislite respectiv din eroarea logică și din eroarea metafizică și înlocuirea lor printr-o experiență enstatică, suprasenzorială și extra-rațională. Predeosebirea de Samkhya, yoga își propune să distrugă una după alta diversele serii, specii și varietăți ale stărilor de conștiință. Ori această distrugere nu poate fi obținută dacă nu e precedată de cunoașterea experimentală, ca să zicem așa, a structurii, originii și intensității a tot ceea ce este menit distrugerii. Cunoașterea experimentală înseamnă aici metodă, tehnică, practică. Nimic nu se poate dobândi fără acțiune și fără practicarea ascezei. Acesta este light motivul literaturii yoghine. Cărțile 2 și 3 din Yoga Sutra sunt consacrate mai ales aceste activități yoghine, purificări, atitudine ale corpului, tehnici respiratorii, etc. Toate aceste Cita vrâtii, literal vârtejuri de conștiință, nu pot fi controlate și finalmente abolite dacă nu sunt întâi experimentate. Numai prin experiențe se obține libertatea. Cauza acestor vrâtii care formează fluviul psihomental este, bineînțeles, ignoranța. Vrâtii se scrie vr-t-t-i. Dar pentru yoga, abolirea ignoranței metafizice nu este de ajuns ca să aneantizeze stările de conștiință căci de îndată ce vârtejurile actuale vor fi distruse, altele nu vor întârzia să vină să le înlocuiască, ținșnind din imesele rezerve de latențe. Vasana, înmormântate în subconștient Vasana este un concept de importanță capitală în psihologia yoga. Piedicele pe care aceste forțe subliminale le ridică în calea eliberării sunt de două feluri. Pe de o parte, vasana alimentează fără încetare fluxul psihomental, seria infinită de cita Pe de altă parte, prin însăși modalitatea lor specifică subliminală, vasana sunt greu de controlat și de stăpânit. Astfel, yoginul, chiar dacă are la activul său o practică îndelungată, riscă să se vadă derutat de invazia unui puternic fluviu de vârtejuri psihomentale provocate de vasana. Pentru ca distrugerea acestor cita-vârti să izbândească, este indispensabil ca circuitul subconștient, conștiința, să fie întrerupt. Punctul de plecare al meditației yoga este concentrarea asupra unui singur obiect. Eka grata, se scrie E-K-A-G-R-A-T-A. -A -A. Acest obiect poate fi, fără deosebire, un obiect fizic, punctul dintre sprâncene, vârful nasului, un obiect luminos, etc. Un gând, un adevăr metafizic sau Dumnezeu. Ișvara. Exercițiul Eca grata caută să controleze cele două surse generatoare ale fluidității mentale, activitatea senzorială și aceea a subconștientului. Se înțelege de la sine că această concentrare asupra unui singur obiect nu se poate realiza decât prin numeroase exerciții și tehnici în care fiziologia joacă un rol capital. Ecagrata nu va putea fi realizată dacă, de exemplu, corpul stă într-o poziție obositoare sau pur și simplu neconfortabilă, nici dacă respirația este dezorganizată, aritmică. De aceea, tehnica ioghină comportă mai multe categorii de practici psihofiziologice și de exerciții spirituale, numite ANGA, membru. Aceste membre ale sistemului yoga pot fi considerate atât ca formând un grup de tehnici, cât și ca etape ale itinerarului ascetic și spiritual, al cărui termen final este eliberarea. Yoga Sutra 2 Roman 29 prezintă o listă devenită clasică. 1. Înfrânările. Yama. Se scrie Y-A-M-A. -a. 2. Disciplinele. Ni-Yama. Se scrie N-I-Y-A-M-A. -a. 3. Posturile corpului. Asana. 4. Controlul respirației, pranayama, se scrie P-R-A-N-A-Y-A-M-A. -a -a -a. 5. Emanciparea activității senzoriale de contactul cu obiectele exterioare, prati-ahara, se scrie P-R-A-T-Y-A-H-A-R-A. -a -a -a. 6. Concentrarea, darana, se scrie D-H-A-R-A-N-A. -a -a. 7. Meditația yogina. dhyana se scrie D H Y A N A 8 Enstaza. staza Samadi se scrie S A M A D H I